Rohkaisevaa kuulla näitä asioita ja näin kun me otamme opiksi ja, ja näistä kokemuksista ja, ja oppimisista asioista, opitusta asioista, niin huomaamme, että Jumala on ihmeellinen meille ja antaa itse kullekin aina uusia ulottuvuuksia ikään kuin tässä hengeisellä sektorilla. Ollaan rohkeita ja avoimia ja otetaan vastaan niitä siunauksia, joita Herra tarjoaa.